Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ восьмий. Схоже, зараз ні на одному лондонському балу і кроку ступити не можна, щоб не наткнутися на якусь поважну матрону, що скаржиться на те, як важко в наші дні знайти пристойну прислугу. За прикладом, далеко ходити не треба. Не так давно, а минулого тижня, на музичному вечорі у Смайдсмітів, авторка цих рядків злякалася, що місіс Фезерінгтон і леді Пенвуд вчепляться одна одній у волосся. Схоже, місяць тому леді Пенвуд переманила до себе особисту покоївку місіс Фезерінгтон, пообіцявши більш високу платню та на додаток безкоштовний старий одяг. Заради справедливості не можна не відзначити – що місіс Фезерінгтон теж давала бідолажці непотрібний одяг. Проте варто лише поглянути, у що одягаються сестри Фезерінгтон, щоб зрозуміти, чому покоївка не вважала це благодіянням. Але найцікавіше, що вище згадана покоївка прийшла до місіс Фезерінгтон і попросилася назад. Схоже, Леді Пенвуд вважала, що особиста покоївка, крім своїх прямих обов'язків, повинна виконувати і обов'язки простої покоївки і куховарки. Добре, якби хтось пояснив цій особі, що одна дівчина не в змозі виконувати роботу за трьох. Світські новини від Леді Уислдаун. 2 травня 1817 року. «Зараз ми розтопимо камін, – сказав Бенедикт, – і перш ніж лягти спати, добре зігріємося. Я не для того врятував вас від Кавендера, – щоб ви померли від запалення легень. У цей момент його знову схопив жорстокий напад кашлю, і він зігнувся навпіл, намагаючись його перемогти. «Вибачте, містере Бріджертоне», – зауважила Софі, і з жалем дивлячись на нього. «Але мені здається, із нас двох вам загрожує набагато більша небезпека підхопити запалення легень, ніж мені». «Цілком вірно», – ледь видихнув Бенедикт. «І запевняю вас». Мені зовсім не хочеться, щоб ця хвороба мене вразила. І тому і він знову зайшовся кашлем. Містере Бріджертон, стурбовано спитала Софі. Він судомно проковтнув і насилу вимовив: "Допоможіть мені розпалити вогонь, поки цей чортовий кашель до смерті мене не замучив". Софі спохмурніла. Проміжки між нападами ставали все коротшими, і сам кашель із кожним разом був все тривалішим і сильнішим. Вона швидко й спритно розпалила в каміні вогонь. Досвіду в неї було достатньо. І обидва вони вже простягали руки якомога ближче до благодатного тепла. «Думаю, ваша зміна одягу промокла до нитки», – зауважив Бенедикт, кивнувши на промоклу сумку Софі. «Думаю, ви маєте рацію», – безтурботно відповіла вона. «Але це не має жодного значення. Якщо я постою біля каміна довше, я, напевно, висохну». Не кажіть нісенітниці, зауважив Бенедикт, повертаючись до вогню спиною. Думаю, в цьому будинку знайдеться якийсь одяг. У вас тут є жіночий одяг? недовірливо запитала Софія. Невже ви настільки вибагливі, що не можете один вечір ганьбити штани та сорочку? До цього моменту Софія була саме настільки вибаглива, проте не станеш же у цьому зізнаватись? Думаю, ні, відповіла вона. Сухий одяг здавався їй зараз верхом блаженства. От і чудово, швидко промовив Бенедикт. Може, затопіть каміни у двох спальнях, а я поки що пошукаю нам із вами одяг. Я можу залишитися в кімнаті для прислуги, поспішно промовила Софі. Це зовсім не обов'язково, заперечив Бенедикт, прямуючи до дверей і роблячи Софій знак слідувати за собою. Кімнат у цьому будинку достатньо, і ви тут не служниця. – Але ж насправді я служниця, – зауважила Софія, поспішаючи за Бенедиктом. – Робіть, як вам завгодно. Бенедикт почав підніматися сходами, але на півдорозі зупинився і закашлявся, а відкашлявшись, додав. – Можете спати на жорсткому ліжку в крихітній кімнатці для прислуги, а можете у будь-якій кімнаті для гостей, де, повірте мені на слово, на всіх ліжках перини та пухові ковдри – Софі знала, що повинна завжди пам'ятати своє місце в цьому світі і попрямувала вгору сходами, що ведуть на горище. Але бачить Бог, як же їй хотілося поспати на пуховому матраці під пуховою ковдрою. Вона вже сто років не ночувала за таких райських умов. «Я знайду собі маленьку кімнату для гостей», – погодилася вона, – «найменшу з усіх, які у вас є». Венедикт розумно посміхнувся. «Виберіть собі будь-яку, яку забажаєте, тільки не цю». І він тицьнув пальцем у другі двері зліва. «Це моя. Я негайно затоплю в ній камін», – сказала Софі. Вона розуміла, що Бенедикт потребує тепла набагато більше за неї. Крім того, їй не терпілося глянути на його спальню. Багато чого можна сказати про людину за оздобленням її кімнати якщо, звичайно, у цієї людини є засоби облаштовувати свою кімнату на свій смак. Софі дуже сумнівалася, що по її кімнатці, розташованій на горищі, з вузьким, мов бійниця вікном, яку вона займала у кавендерів, можна щось дізнатися про неї, хіба що вона не має ні гроша за душею. Залишивши свою сумку в холі, Софі помчала до спальні Бенедикта. Це виявилася чарівна кімната – Тепла, затишна, пронизана чоловічим духом. Незважаючи на те, що Бенедикт, за його словами, рідко бував у цьому будинку, на столиках стояло безліч особистих речей, мініатюри молодих людей, мабуть, братів і сестер, книги в шкіряних палітурках і навіть маленька скляна вазочка, наповнена невже камінням, дивно, пробурмотіла Софі і розуміючи, що поводиться неввічливо про те попрямувала до столу, щоб краще її розглянути. «Кожен із каменів мені по-своєму дорогий», – почувся в неї за спиною тихий голос. «Я їх збирав із самого дитинства». Софі спалахнула від збентеження, ніби він застав її за якимось ганебним заняттям. Проте не в силах стримати цікавості взяла один камінь. Він виявився блідорожевого кольору з сірими прожилками всередині, які йшли з самої середини. «Де ви знайшли ось цей?» «На прогулянці», – тихо відповів Бенедикт. «Це сталося того дня, коли помер мій батько. Ой, Софі випустила камінь, наче той опік їй руку. Мені дуже шкода. З того часу минуло вже багато років. Все одно мені дуже шкода», – Бенедикт сумно посміхнувся. «Мені також». І знову закашлявся так сильно, що змушений був притулитися до стіни – – Вам треба зігрітися, – поспішно промовила Софі. – Давайте я розпалю камін. Бенедикт кинув на ліжко купу одягу. – Це для вас, – просто сказав він. – Дякую, – подякувала Софі, не зводячи погляду з маленького каміна. Їй було страшно залишатися з ним у одній кімнаті. І не тому, що вона боялася, що він із нею заграватиме. Такий джентльмен, як Бенедикт, не приставатиме до жінки, з якою ледве знайомий. Небезпека крилася в ній самій. Вона боялася, що, пробувши в його суспільстві дуже багато часу, вона закохається в нього без пам'яті, і серце її буде розбите. Протягом кількох хвилин Софі клопотала біля каміна, доки не переконалася, що вогонь добре розгорівся. Ну ось, задоволено промовила вона, потім встала, потяглася і обернулася. Потрібно тільки «О, Господи!» Обличчя Бенедикта було попелясто-сірим. – Що з вами? – запитала вона, кидаючись до нього. – Щось неважливо почуваюся, – невиразно промовив він, усім тілом спершись на ліжко. Він був схожий на п'яного, проте Софі провела в його товаристві вже щонайменше дві години і знала, що він зовсім тверезий. – Вам треба лягти в ліжко, – сказала вона і похитнулася, коли він... Замість ліжкового стовпчика сперся на неї. «З вами?» – посміхнувся Бенедикт. «На мою думку, у вас жар», – заявила Софі, відхитнувшись від нього. Бенедикт простяг руку до чола, але схибив і стукнув рукою по носі. «Ой!» – скрикнув він. Софі скривилася, наче він стукнув не себе, а її. Нарешті рука Бенедикта дісталася лоба. «Ммм, можливо, і справді трохи піднялася температура». Простягнувши руку, Софі торкнулася його чола, усвідомлюючи те, що робить надто фамільярно. Проте зараз, коли йшлося про здоров'я людини, їй було не до таких дрібниць. Лоб виявився не надто гарячим, але й холодним також не був. «Ви повинні зняти з себе мокрий одяг», – сказала вона, – і негайно. Бенедикт із подивом оглянув себе. «Схоже, він уже й забув, що недавно побував під дощем». Так, задумливо пробурмотів він, ви маєте рацію. Він почав розтібати гудзики на сорочці, проте руки не слухалися. Нарешті, зневірившись, він знизав плечима і безпорадно пробурмотів. «Не можу! О, Господи! Зачекайте, зараз я допоможу вам!» Софі простягла руки, щоб розстебнути гудзики, і відсмикнула їх. Почекавши кілька секунд, вона стиснула зуби і, намагаючись не дивитися на голі груди, що виднілися. Почала спритно роздягати Бенедикта. «Зараз, зараз!» – бурмотіла вона. «Вже скоро!» Бенедикт нічого не відповів, і Софія обернулася до нього обличчям. Очі його були заплющені. І він стояв злегка похитуючись. Таке враження, ніби він спав стоячи. «Містере Бріджертоне!» – тихенько покликала Софі. «Містере Бріджертоне!» Він різко підняв голову. «Що? Що?» Ви заснули. Він здивовано закліпав очима. Ну, і що з того? Ви не повинні спати у мокрому одязі. Бенедикт глянув униз. А чому у мене розстібнута сорочка? Не відповідаючи, Софі підштовхнула його до ліжка. Сядьте, наказала вона. Мабуть, її голос пролунав суворо, бо Бенедикт слухняно сів. У вас є якийсь сухий одяг, у що можна було б вас переодягнути? запитала вона. Венедикт пересмикнув плечима, і сорочка впала на ліжко. «Ніколи не сплю в одязі». Софія відчула, що в неї перехопило подих. «Думаю, сьогодні вам доведеться це зробити». «О, Господи, що ви робите?» Він глянув на неї так, ніби вона спитала неймовірну дурість. «Знімаю штани». «Може, ви принаймні дочекаєтесь, поки я відвернуся?» Він дивився на неї. Вона теж дивилася йому просто в очі. Минуло кілька важких секунд. «Ну?» – нарешті подав голос Бенедикт. «Що «ну?» – ви збираєтеся відвертатися чи ні?» Софі йойкнула і квапливо відвернулася. Втомлено похитавши головою, Бенедикт почав стягувати панчохи. І звідки в покоївці така сором'язливість? Адже навіть якщо вона – дівиця, а судячи з її поведінки, Бенедикт не сумнівався, що так воно і є. Їй, напевно, доводилося бачити голого чоловіка. Покоївки завжди вриваються в кімнату без стуку, з будь-якими рушниками, простирадлами та іншим домашнім приладдям. Тож бути такого не може, щоб вона хоч раз випадково на нього не натрапила. Він почав стягувати з себе штани, що виявилося нелегко. Вони були все ще мокрі і не хотіли зніматися. Коли Бенедикт нарешті впорався з ними – і залишився зовсім голим, він глянув на Софі. Вона стояла до нього спиною, руки по швах. Несподівано для себе Бенедикт усміхнувся. З кожною секундою він почував себе все більш млявим, тож лягти в ліжко йому вдалося лише з другої спроби. На силу нахилившись уперед, він ухопився за край ковдри, натягнув її на себе і зовсім змучений відкинувся на подушки і застогнав. «Як ви почуваєтеся?» – стурбовано спитала Софі. «Нормально», – невиразно промовив Бенедикт. Одне єдине слово далося йому з неймовірним трудом. Він почув, як вона йде до ліжка, і, зібравши всі сили, розплющив одне око. Софі попрямувала до нього, і на обличчі її застиг стурбований вираз. Бенедикт відчув, що це йому приємно. Вже давно жодна жінка, за винятком матері та сестер, не турбувалася про нього. «Зі мною все гаразд», – прошепотів він, намагаючись зобразити на обличчі заспокійливу усмішку. Проте голос пролунав глухо, як із труби. «Мабуть, щось у нього зі слухом», – вирішив Бенедикт і простяг руку до вуха. «Містере Бріджертоне, містере Бріджертоне», – почулося над вухом. Він знову розплющив одне око і прохрипів. «Ідіть спати!» «Ви впевнені, що я вам не потрібна?» Венедикт кивнув головою. Говорити він уже не міг. «Добре, але я залишу двері у вашу кімнату відчиненими. Якщо я вам вночі знадоблюсь, покличте мене!» Він знову кивнув головою. Принаймні спробував це зробити. І заснув. Вже за чверть години Софія була готова лягти спати. Вона швидко переодягнулася у сухий одяг і затопила у своїй кімнаті камін діючи машинально та суперечливо, і зовсім не відчуваючи втоми. Але тільки-но голова торкнулася подушки, як втома навалилася. «Який же це був довгий і важкий день!» – майнула в голові невиразна думка. Зранку численні домашні обов'язки, потім біганина по всьому будинку від настирливих приятелів Кавендера і його самого. Очі у Софі закрилися – так, день видався, довгий і важкий. Софі ривком сіла в ліжку, відчуваючи, як несамовито б'ється серце. Вогонь у камінні вже майже догорів. Мабуть, вона заснула, але вона смертельно втомилася, а зараз прокинулася. Значить, щось її розбудило. Що ж, може, її покликав містер Бріджертон? Коли вона від нього йшла, він виглядав не найкращим чином. Проте не настільки погано – щоб побоюватися за його життя. Софі схопилася з ліжка, схопила свічку і помчала до дверей, притримуючи за пояс штани, які позичив Бенедикт і які так і хотіли з неї впасти. Вибігши в хол, вона почула звук, який, схоже, її розбудив – глухий протяжний стогін. Софі вдерлася до кімнати Бенедикта, затрималася на секунду біля каміна, щоб розпалити свічку, і підійшла до ліжка – Венедикт лежав, не ворухнувшись, Софі схилилася над ним, не відриваючи погляду від його грудей. Вона розуміла, що померти він ніяк не міг, проте відчула себе набагато краще, коли побачила, що його груди підіймаються та опускаються. Містере Бріджертоне, пошепки покликала вона. Містере Бріджертоне. Жодної відповіді. Софі підійшла ще ближче і нахилилася над ним. Містере Бріджертоне. Раптом він підняв руку і, схопивши її за плече, потяг до себе. Не встоявши на ногах, Софі впала на ліжко. «Містере Бріджертоне, верещала вона, – «відпустіть мене». Але він почав метатися і стогнати. Рука в нього була така гаряча, що Софі зрозуміла, у нього сильний жар. Якось їй вдалося вивільнитися з-під нього, і вона встала з ліжка – а Бенедикт продовжував метатися, бурмочучи якісь безладні слова. Поспостерігавши за ним кілька секунд, Софі простягла руку і торкнулася його чола. Він горів вогнем. Закусивши губу, Софі почала гарячково думати, що їй робити. У неї не було жодного досвіду у догляді за хворими. Проте здоровий глузд підказував, що температуру слід збити. З іншого боку, у кімнаті, де лежить хворий, Завжди душно. Там ніколи не відчиняють вікна. Так може бути. Бенедикт знову почав метатися і раптом промимрив. «Поцілуй мене!» Від несподіванки Софі випустила пояс із рук і штани впали на підлогу. Вона швидко нахилилася і знову натягнула їх. Міцно притримуючи їх правою рукою, дівчина простягла ліво, маючи намір погладити Бенедикта по руці. Проте вирішила цього не робити. «Ви просто спите, містере Бріджартоне, і вам сниться сон», – сказала вона. «Поцілуй мене», – повторив він, не розплющуючи очей. Софі схилилася над ним ще нижче і при світлі єдиної свічки побачила, як швидко рухаються під повіками очні яблука. «Як дивно спостерігати за сплячем», – подумала вона. «Чорт забирай», – раптом скрикнув він. «Поцілуй мене». Здивовано скрикнувши, Софі відсахнулася від ліжка і поспішно поставила свічку на тумбочку. Містере Бріджерто, не я, почала вона, збираючись пояснити, що вона зовсім не збирається його цілувати, але раптово в голові майнула думка А чому б і ні? Відчуваючи, що серце б'ється в грудях, як шалене, вона нахилилася і почала покривати його губи легкими швидкими поцілунками шепочучи. «Я люблю тебе і завжди кохала». На полегшення Софії Бенедикт навіть не ворухнувся. Вона б не хотіла, щоб вранці він згадав про те, що тільки-но відбувалося. Але коли їй здалося, що він поринув у глибокий сон, голова його знову почала крутитися з боку в бік, через що у пуховій подушці залишалися глибокі вмятини. «Куди ти зникла?» – хрипко прошепотів він. «Куди поділася?» «Нікуди», – відповіла Софія, «Я тут». Він розплющив очі і раптом зовсім ясним тоном промовив. «Не ти!» Після чого очі його знову закотилися, а голова замоталася по подушці. «Що ж, крім мене тут нікого немає!» – пробурмотіла Софі і, видавши нервовий смішок, додала. «Нікуди не йдіть, я зараз повернуся!» І тремтячим від страху і від усього пережитого серцем вибігла з кімнати. За час роботи покоївки Софі чітко усвідомила – що в усіх сім'ях домашнє господарство ведеться приблизно однаково, тому вона легко розшукала чисті простирадла, щоб змінити вологі, на яких лежав Бенедикт. Крім простирадла, вона захопила з собою глечик із холодною водою і кілька маленьких рушників, щоб змочувати йому чоло. Коли вона повернулася до спальні, Бенедикт уже лежав спокійно, проте дихання його було нерівним і уривчастим. Простягнувши руку, Софі знову торкнулася його чола. Їй здалося, що його чоло стало ще гарячішим, хоча, можливо, вона й помилялася. О, Господи! Тільки цього не вистачало, адже вона зовсім не вміє доглядати лежачих хворих. Арамін та Розамунт і Позі в житті не хворіли, та й усе сімейство Кавендер відрізнялося над диво-чудовим здоров'ям. Єдиною людиною, яку їй довелося доглядати – була матір місіс Кавендер, яка не могла ходити, але температура у неї завжди була нормальною. Змочивши рушник у глечику з водою, Софі трохи відтиснула його, щоб вода не капала, і обережно поклала Бенедиктові на чоло. «Ну ось, так вам буде трохи легше», – прошепотіла вона і невпевненим голосом додала. В всякому разі, я на це дуже сподіваюся». Бенедикт навіть не ворухнувся. Софія вважала це добрим знаком і приготувала ще один рушник, хоча гадки не мала куди його покласти. На груди начебто не годиться, а опускати ковдру нижче за пояс вона б ні за що не стала, хіба що Бенедиктові загрожувала б смерть. Та й у цьому випадку вона дуже сумнівалася, що змогла б змусити себе це зробити. Нарешті вона вирішила змочити вологим рушником шию. «Ну як, легше?» – спитала вона, не чекаючи відповіді проте відчуваючи, що має продовжувати свій монолог. «Знаєте, я не вмію доглядати хворих, але мені здається, вам було б приємно, якби вам на чоло поклали щось холодне. Якби я була хвора, мені це було б приємно». Бенедикт неспокійно заметушився в ліжку, бурмочучи щось нерозділене. «Ось як!» – продовжувала Софі і спробувала посміхнутися, проте посмішка не вийшла. «Рада, що ви зі мною згодні». Бенедикт знову щось невиразно пробурмотів. «Ні», – сказала Софі, кладучи холодний рушник йому на вухо. «Я згодна з тим, що ви сказали першим». Бенедикт знову затих. «Будь ласка, не ображайтеся», – занепокоїлась Софі. «Якщо хочете, я й із задоволенням передумаю». Бенедикт не ворушився. Софі зітхнула. Неймовірна дурість розмовляти з непритомною людиною. Знявши з чола рушник, вона помацала чоло. Липке і досі гаряче. Вона вирішила ненадовго прибрати рушника і поклала його на глечик зверху. Більше зараз для Бенедикта Софії нічого не могла зробити і вирішила трохи розім'яти ноги. Вона повільно обійшла навколо кімнати, безсоромно роздивляючись усе, що висіло на стінах. Таких предметів набралося чимало. Перше, що привернуло її увагу, була колекція мініатюр, що стояли на письмовому столі. Їх було дев'ять. Батьки Бенедикта та семеро його братів і сестер, здогадалася Софі. Вона вирішила розглянути їх по порядку, залежно від віку. Як раптом їй спало на думку, що мініатюри, напевно, намальовані в різний час, так що неможливо визначити, хто з братів і сестер старший, а хто молодший. Вражає, як вони всі схожі один на одного. Теж темно-каштанове волосся, великі губи – правильні риси обличчя. Вона нахилилася ближче, намагаючись визначити колір волосся. Однак у тьмяному світлі свічки це було неможливо зробити. Втім, при денному світлі і колір очей на мініатюрі не так легко визначити. Поруч із мініатюрами стояла ваза з колекцією каменів, зібраних Бенедиктом. Софі взяла кілька штук, легенько покатала їх на долоні. Цікаво, чому вони тобі такі дорогі? Прошепотіла вона, обережно кладучи каміння назад у вазу. На вигляд це були найзвичайнісінькі камені. Проте Бенедикт цілком міг вважати їх цікавими й унікальними, якщо вони викликали в нього якісь приємні спогади. Поруч із вазою стояла маленька дерев'яна скринька, яку Софія як не намагалася, не змогла відкрити. Мабуть, одна із тих хитромудрих штучок, які привозять зі сходу. І найцікавіше – великий єтюдник із малюнками-олівцем. Переважно там були пейзажі, але й кілька портретів. Невже їх намалював Бенедикт? Софія уважно поглянула на маленькі літери із завитками. Дуже схоже на ББ. Уривчасто зітхнувши, Софія посміхнулася. Обличчя її осяяла легка посмішка. Вона й уявити не могла, що Бенедикт вміє малювати – Леді Уиселдаун ні слова про це не сказала. Невже не знала? Швидше за все, інакше, напевно, написала б про це у своїй газеті. Підсунувши тюдник ближче до свічки, Софі почала його гортати. Їй дуже хотілося посидіти довше і як слід розглянути кожен малюнок. Але вона вважала це непристойним. А ось у тому, щоб переглянути всі малюнки побіжно і задовольнити свою цікавість, Нічого ганебного немає, вирішила вона. Краєвиди були найрізноманітнішими. На одних був зображений мій котедж, а може їй слід називати його його котедж, а на інших – будинок великих розмірів. Мабуть, за міський будинок Бріджертонів, вирішила Софі. На більшості пейзажів взагалі не було архітектурних споруд. Лише струмок який дюрчав, або дерево, що гнулося під вітром, або залитий дощем луг. І найдивовижніше в цих малюнках було те, що момент був схоплений приголомшливо-правдиво. Софі могла заприсягтися, що чує дзюрчання струмка, шерех листя на дереві. Портретів було менше, проте вони здалися Софії ще цікавішими. На кількох була зображена, мабуть, молодша сестричка Бенедикта, на інших, мабуть, його мати. Найбільше Софі сподобалася картина – на якій були зображені брати та сестри Бріджертон, які грають на лузі в якусь гру. У руках у них були довгі молотки. Обличчя однієї з дівчат, зображених на передньому плані, виражало непохитну рішучість закинути м'яч у ворота. Софія озирнулася. Бенедикт, як і раніше, безтурботно спав у своєму ліжку. Чи розуміє він, як йому пощастило народитися в такій великій дружній сім'ї, яка любить? Як би їй хотілося мати братів і сестер. Зітхнувши, Софія перегорнула ще кілька сторінок, поки не дісталася останньої сторінки альбому. На ній був зображений малюнок олівцем, який відрізнявся від усіх інших. Ніч. Жінка збігає сходами, підібравши спідницю. І раптово Софія як громом вразило «О, господи, та це ж вона!» Вона піднесла малюнок ближче до очей. Бенедикт чудово намалював сукню, не прогавивши жодної навіть найменшої деталі то найприголомливішої краси сріблясте плаття, яке належало їй лише один єдиний вечір. Не забув він і про довгі полікоть рукавички, і про вишукану зачіску. Обличчя, правда, пізнати було важко, але це й не дивно, адже він його так і не побачив. Аж до сьогодні. Раптом Бенедикт застогнав, і Софія обернулася. Він неспокійно повертався у ліжку. Закривши альбом, вона поклала його на місце та поспішила до ліжка. "Містере Бріджертоне", прошепотіла вона. Як же їй хотілося назвати його на ім'я. Саме Бенедиктом називала вона його у своїх мріях протягом двох довгих років. Однак Софія розуміла, що подібне звернення було б непробачною фамільярністю що служниця не має права так звертатися до господаря. «Містере Бріджертоне!» – знову прошепотіла вона. «З вами все гаразд?» – він розплющив очі. «Принести вам щось?» – запитала Софі. Він кілька разів кліпнув, і Софі зрозуміла, чув він її чи ні. Його погляд був туманним, вона навіть не була певна, що він її бачить. «Містере Бріджертоне!» – він глянув на неї. «Софі!» Хрипко прошепотів він. «Покоївка!» – Софі кивнула. «Я тут. Вам щось принести?» «Води!» – прохрипів Бенедикт. «Зараз!» У воді, що була в глекові, Софі змочувала рушники. Але вирішивши, що зараз не час для церемоній, схопила склянку, яку принесла з кухні, і набрала води прямо з цього глечика. Ось, – промовила вона, вручаючи склянку Бенедиктові. Він простягнув до нього тремтячу руку, але Софі, боячись, що він впустить склянку, сама піднесла її до губ. Зробивши пару ковтків, Бенедикт знову стомлено опустився на подушки і прошепутів. «Дякую!» Простягнувши руку, Софі торкнулася його чола. Воно було, як і раніше, гарячим. Проте погляд Бенедикта став ясним. І Софі вважала це за добрий знак. Схоже, температура спадає. «Думаю, вранці ви почуватиметеся краще!» Він засміявся. Щоправда, правда, ледве чутно, але засміявся. «Мало ймовірно», – просипів він. «Я не говорю про повне одужання», – уточнила Софія. «Я маю на увазі краще, ніж зараз». «Гірше себе почувати просто неможливо», – Софія підбадьорливо посміхнулася йому. «Чи не могли б ви відсунутися на край ліжка, щоб я змінила вам простирадло?» Бенедикт кивнув, слухняно відсунувся і втомлено заплющив очі». А Софі вправно замінила просочене потом простирадло на чисте. «Здорово ви це робите», – промовив він, коли все було готове. «Матір місіс Кавендер», – пояснила Софі. «Вона була прикута до ліжка, тому мені довелося навчитися міняти простирадла просто при ній. Це не так уже й складно», – Бенедикт кивнув головою. «Зараз я хочу поспати». Софі підбадьорливо пошмагала його по плечу. Просто не змогла втриматись. Завтра ви почуватиметеся краще, – прошепотіла вона. – Я вам обіцяю.